Допълваме сега екологичните тревоги от ситуацията с Запорожката атомна електроцентрала. Повод дава и предстоящата тази седмица онлайн среща на експерти и медии, организирана от Greenpeace. Тя ще е върху възможните сценарии и последствия от потенциално ядрено бедствие, свързано с руската окупация в Украина. Добър ден, казвам на Христо Панчев, координатор в инициативата за зелено възстановяване на Украина на Greenpeace за Централна и Източна Европа. Здравейте. Какви експерти ангажирате за тази среща? Всъщност, а, повода за това събитие е случващото се в централата, а, а не обратното. Това са нашите експерти, са дългогодишни, а, това са хора на науката, хора на действието. От 20-30 години а, се занимават с, а, с темата за ядрено, ядрена съплаха, замърсяване. Това са хора, които още на втория ден след Фукушима бяха на, на терен. Това са хората, първите всъщност, първия научен екип, който отиде в а, Чернобил след, а, след като а, руснаците се изтеглиха оттам. А, да оцени щетите бяха унищожени лаборатории, а, техника, бяха взети сървъри. Да не говорим вече за тоновете изкопана земна маса, която се държа какво ли не беше хвърлена хвърнена въздуха. Това са хора, наистина, които имат опита и, а, и от първо лице, и от практиката, и, а, и от науката. Шон Бърни, Ян Ван Депюте и... А и още ред експерти ще бъдат на този семинар, който, почитавам, той е за журналисти, а не е за широката публика, за да знаят вашите колеги нали, как, какви са сценариите, какво може да се очаква. И най-важното Реално каква е ситуацията в момента. Сега вие преди ден излязохте с остър призив към Международната агенция за атомна енергия точно заради ситуацията, в която се намира в момента за порожката атомна електроцентрала. А, кажете ни а, какъв е основният ми основният ви мотив. Всъщност, а, за съжаление, нещата не са толкова безобидни, колкото а, така, преж да говориш тия някакси излезе централата наистина не може да се спре както дизел двигател. тя е а, спряна в, в, в шътдаун нали, как, как се е термина но, а, но реакторите са горещи и те ще истинат чак след 4 години и за тези 4 години те трябва много да се охлаждат а спре това охлаждане по някаква причина а, тогава вече в сценарите следват а, нали, случките в Покушима и, и така нататък те са, те са множество и хични са добри. Говорим наистина за сигурно изтичане на радиацията, ако спре охлаждането. Разликата с Фукушима е, че това няма да стане за, за часове, това ще стане, нали, температурата ще се дигне за, за дни до седмици. А, също така е важно да се каже, че ам, има фази на спиране на тези реактори. Това е най-голямата централа в, в Европа. Знаете, тя е окупирана от Рос Атоми, от руската армия от 4 марта 2022. Пет от реакторите са в студено изключване, cold shutdown, така, наречения. Но един пети реактор, това е реактор, реактор номер 5, той е в горещо изключване. Това означава, че той произвежда пара. При другите температурата се поддържа под, под тази накипене. А сега петият реактор е много по-нестабилен, точно заради това, че е в горещо изключване, и Международната атомна агенция не съумява да, да натисне Росатом да приведе и този реактор в студено изключване, защото студеното изключване е на този етап най-сигурното състояние си на реакторите. В този ред на мисли. Това е, това е важно да познаете слушателите, за, за, да, за да са безопасните реакторите, могат да бъдат безопасни независимо от състоянието, са наобходим точно две неща: ток и вода. А, с действията си Руската даня постоянно застрашава достъпа и до двете. Включително на 4 юли беше прекъсната а, основна, основа, основната електрическа връзка и сега пак е на някаква резервна връзка с мрежа. Защото спрели тока не може да си якулира тази вода да охлажда а, реакторите и отработеното гориво. Сега, наистина това... Това е добро описание, което давате си представяме опасността, но да ви попитам каква според вас, според Greenpeace, е ролята в крайна сметка на Международната агенция за атомна енергия, която макар и с малцина представители се пак е представена там. Може ли да се разчита на тази Международна агенция? А, тази агенция за сега а, просто легитимира действията на Росатом там. На нея може да се реш... ще би могло да се реши ако, ако видим конкретни действия за привеждане на пети реактор в студено изключване. Също така, в нашата позиция ясно изразяваме съмнението си към, към действията на агенцията. И почетаваме факти, че заместник директор там е един дългогодишен управленски кадър в Росатом. И се питаме всъщност Международната атомна агенция ядрената безопасност в света ли защитава или интересите на своите приятели, които все по-очевидно стават, че Росатом е един от основните им приятели. Това са нещата, които нас ни притесняват. Искаме ясна позиция и искаме категорични действия за а, обезопасяване на централата, да се приведат всички реактори в студено изключване и в крайна сметка руската армия и Росатом да напуснат пределите на централата, да обезопасат всичките мини там и други а, военни съоръжения, които са заложили и да дадат контрола на украински оператор, който още два дни след взривяването на Каховка а, даде нареждане да се приведе този пети реактор в студено изключване, но Росатом категорично отказва не само това, ами имаше преди няколко дни някакви индикации, че искат да пуснат и четвърти реактор, да го приведат от студено в горещо изключване. Пак казвам, по-нестабилното състояние за един реактор в окупирана централа. А, ако трябва да изброите, какво може да направи така, че Украина и Европа да бъдат предпазени от ядрен сценарий, свързан с Запорожката АЕЦ, не ще мога да кажа основното нещо, което Мае заобикаля постоянно, а то е очевидното. Атомната агенция може да отнеме лиценза на Росатом, а не го прави. Въпреки, че е очевидно за всички, че за да заземеш една ядерна централа, нали, ако, си, ако си армия, ти трябва а, ядрен оператор. Т.е тази инвазия е направена ръка в, в, в ръка с Росатом. Росатом е пряко ангажиран в, в окупирането на Запорож Кетаяц и има е, така според нас, си широко си затваря очите за това. Отнемането на лиценза определено би притеснило Росатом, тъй като има множество проекти а, и опериращи централи по, по света. А, има по-категорични действия, които Очакваме да видим в а, Атомната агенция, особено когато се касае за сигурността на, може би, на милиони. Защото наистина, а, пак казвам, няма нужда от паника, но, но предвид а, ден, а, действията на руснаците до сега, международна общност не, не може да каже категорично какви са им намеренията и за сега индикациите никак не са добри. Сега последно да ви попитам господин Панчев, като координатор в инициативата за зелено възстановяване на Украина на Greenpeace за Централна и Източна Европа. Greenpeace България, преди това и Greenpeace по принцип отдавна предупреждаваха за радиационните и екологичните рискове от АЕЦ Белене. Как гледате на готовността България да продаде оборудването на на реализирания проект АЕЦ Белена на Украина. Много накратко, плюс или минус е това за страната ни, за България. Според вас. Първо, Белена винаги е бил проект за комисионни и източване на държавни средства. Никога не е бил енергиен проект. Второ, от 70-те години насам. Ядрената енергетика много се измени. След това, което се случва в Запорожие, тя стана още по-скъпа. След всеки инцидент, всяко сътресение в този сектор, тя става все по-скъпа. Другото е, че ние, за да имаме белене, това, това ще отнеме десетилетия, поне 15 години, много-много е милиарди. Така че а, на фона на всичко, което се случва в енергийния сектор, който а, се промени из основа заради възобновяемите енергийни източници, слънчевата и вятърната енергия станаха с от 60% до 80% и на 90% по-ефтини за последните 10 години. Нашите съседи, ударно Гърция, дори Северна Македония, Румъния, да не говорим, а, инвестират в вятър, слънце и други възобновяеми източници. И вече миксът им, това се вижда а, какъв сте, вчера 25% от енергията в България била слънчева. А, така, че това много категорично изменя а, цялата картина. Да не говорим, че... Това не е кратък отговор. Много ви моля. Плюс или минус е това, че ще продадем оборудването на ЕЦ на Украина. Ако се, а, този проект бъде разкаран от нашата енергийна карта, естествено, че това ще бъде плюс, колкото... Много се забавихме с това вече. Какво ще го правят украинците друг въпрос. Аз не знам каква техника точно се, се продава и, и никой не знае. Така че не мога да отговоря конкретно за техниката. Но трябва да е ясно. Чух радиото по-рано, слушах. А, ядената на ГЕСК не е поминък нали, за хората, които в Белене говориха. Нито между другото. Това е друг разговор, въпрос, трябва... за който в момента нямаме, нямаме време. А, Христо Панчев, координатор в инициативата за зелено възстановяване на Украина, на ГРИН за Централна и Източна Европа с остър апел към Международната агенция за атомна енергия да въздейства върху Росатом и да отнеме лиценза му за привеждане на всички реактори в състояние на студено изключване, защото иначе има опасни сценарии, които могат да дойдат от потенциално взривяване на запорожката АЕЦ.